Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-dini kullihi wa law karihal mushriku segala puji bagi Allah jalla jalaluhu yang mengutus Nabi-Nya Dengan agama yang benar Dengan agama Islam Satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Jalla Jalala Untuk Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik Benci dengan hal itu Allahumma salli wa sallim Ala Alahadhan Nabi Al-Karim Sayyidil Anbiya'i Wal-Mursalin Khatamin Nabiyeen Nabiyeenah Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga salawatmu Semoga salam berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu yang mulia ini Imamnya Para Rasul yang paling mulia di antara para Nabi, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'ad Ma'asyil muslimin Pada hari Ahad Hari apa? Bukan hari Minggu Ana sampai sekarang Ana mau kasih hadiah Siapa yang tahu Kok bisa hari Ahad itu jadi Minggu Padahal semuanya itu bahasa Arab dan semuanya itu bisa disebut diambil dari bahasa yang sama bahasa Suriania kalau enggak salah Senin isnin thulatha dari thalatha arba'a dari arba kemudian khamis dari khamsa kemudian jumu'ah dikatakan Jum'ah karena tempatnya ishtimah, tempatnya kumpul kemudian sabat, jelas hari Sabtu lalu kok jadi minggu ya, fadol Santo Domingos, kenapa? ada apa dengan Santo Domingos? dia yang ganti itu hari Ahad Masya Allah, namanya siapa? Santo Domingos Barrakalaulfiqum. Makasih atas ilmunya. Nanti kita cari siapa Santu Domingus. Orang mana? Orang Surabaya? Bukan. Tinggalnya di Cibinong. Enggak Santu Domingus itu? Tinggal di Cibinong. Ya kita cari. Betul c'mak. Kita ini harus belajar. Kok bisa berubah jadi Minggu? Kemana Ahad? Kita harus cari tahu, karena banyak pembodohan-pembodohan terhadap publik yang kita tidak sadar dengannya. Pada suatu hari, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbarnya. Ada berapa anak tangga mimbar Rasul Sallallahu Sallam? Masyaallah banyak yang jawab ngada hadiahnya. Semua. Tipe tiga anak tangga mimbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tiga. Awalnya Nabi ceramah nggak di mimbar. Awalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah itu bersandar kepada batang pohon kurma. Kemudian ditawari oleh para sahabat untuk dibangunkan mimbar dari kayu. Rasulullah Sallam mengiyakan, maka dibangunkan mimbar dengan tiga anak tangga. Ketika Rasulullah Sallam ceramah di mimbar itu, pohon kurma yang biasa dipakai bersandar oleh Rasulullah Sallam merintih, ka innu ka anini sabi. Seperti tangisannya Seperti rintihannya Bayi Pohon pun merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana dengan kita yang mengaku umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dia merasakan indahnya disandari oleh manusia termulia di muka Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari naik mimbarnya di setiap anak tangga mimbar, beliau mengatakan, amin. Naik lagi, amin. Naik lagi, amin. Para sahabat mempertanyakan. Mereka tidak mendengar sesuatu apapun kecuali amin Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Maka mereka bertanya, alam ada aman dengan ya Rasulullah. Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? SAW? Nabi Alaihissalatu menjelaskan lama raqitud daraj alula ketika aku naik ke anak tangga pertama jaani Jibril. datang kepadaku jibril alaihis salam faqala lalu jibril mengatakan syaqiyun abdun adraka ramadan fansarakha minhu wa lam yughfar lahu Celaka Melarat Sengsara seorang hamba Yang hidup di bulan Ramadan Bisa hadir menghirup udara Ramadan Bulan yang dicintai Allah Bulan yang diturunkan Al-Quran Kemudian dia keluar dari bulan Ramadan Dosa-dosanya belum diampuni Seakan-akan Kita pakai baju kotor Kotor habis keujangan Kena lumpur. Lalu kita masukkan baju kita ke mesin cuci. Kita kasih pemutih. Kita kasih segala sabun yang bagus. Setelah 30 hari dicuci. Keluar baju itu tetap dengan lumpurnya. Begitu pula orang yang dapat Ramadhan Dicuci ama Allah Dosa-dosa hamba di bulan Ramadhan Dia keluar dengan dosa itu tetap Celaka Fakultu amin Maka aku mengaminkan doanya Jibril Semoga celaka itu orang Kemudian Jibril mengatakan Syakiyun abdun adrak walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah telaka seorang hamba yang dia hidup mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu ternyata dia enggak masuk surga nih Pintu surga terdekat dia. Dia tidak bisa masuk surga. Maka celaka itu orang. Fakultu amin. Kata Nabi SAW. Maka aku katakan amin. Semoga celaka itu orang. Yang orang tuanya masih hidup. Kemudian dia tidak bisa masuk surga. Lewat orang tuanya. Mau lewat pintu sholat. Mau lewat pintu haji. Mau lewat pintu jihad. Yang di depanmu kau hilangkan. Alwalid, awu satu abuabil jannah. Orang tua itu pintu surga paling mulia. Ensiita faabik dari kalbab. Kalau kau mahu, sudah. Kau jangan masuk surga lewat pintu itu. Fakultu amin kata Rasulullah Sallam. Thummaqal lalu Jibril yang ketiga. Shayyoon adun zukir tu indahu walam yusalli aleika. Fakultu amin. Celaka seorang hamba. Yang namamu, dirimu disebutkan di sisi Dia, kemudian Dia tidak bersolawat kepadamu. Fakultu Amin. Allahumma, Salli wa Sallim, Wazid wa Barik wa Anim al-Hadid Nabiil Karim. Celaka jemaah. Antum dengar nama Muhammad? Diam. Celaka antum. Katakan Sallallahu alaihi wasallam sallu alal nabi surahatlah kalian kepada nabi alaihi salatu wasalam ma'asyiral muslimin bisa dibayangkan yang berdoa siapa jibril yang mengaminkan siapa ar-ruhul amin yang mengaminkan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al amin jibril yang berdoa yang mengaminkan sayyidul mursalin Isya Allah akan mengabulkan doanya Pada suatu hari Al-Harith Al-Akli Awil-Ukla Dia menangis ketika mengantarkan jenazah ibundanya Alim ulama Seharusnya tabah Mendapatkan musibah itu Seharusnya bersabar mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Orang-orang mendapati dia menangis Maka mereka pada berkata lima abki kenapa kau nangis walimala abki wakat ughlika anibab min abwa jannah bagaimana aku tidak akan menangis salah satu pintu surga sudah ditutup buat aku masyiral muslimin yang mendapatkan orang tuanya masih hidup tu pintu surga Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranun Karim, di dalam empat ayat, menggabungkan hak untuk dirinya, dan hak untuk kedua orang tua. Karena Allah tahu, keberadaan manusia, keberadaan kita, itu dikarenakan keberadaan orang tua kita. Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 83. Allah Jalla jeloh mengatakan, waelahxzna miithaqabni Israel. Ketika kami ambil perjanjian kepada bani Israel, apa perjanjian yang Allah bikin dengan bani Israel? لا تعبدون إلا الله و بالوالدين إحسانا. Allah pesankan kepada orang-orang Yahudi. Kepada Bani Israel Kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah Dan kalian harus berbuat baik kepada orang tua Itu perjanjian langsung Yang Allah ambil kepada Bani Israel Di surat An-Nisa Ayat 36 Allah berfirman Wa'budullah Wa la tushriku bihi shay'a Wabil waliday ini ehsana. Kalian menyembahlah Allah, beribadalah kepada Sang Pencipta dan jangan kalian berbuat syirik. Yang kedua, wabil waliday ini ehsana. Kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid, baik ibadahnya, puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya Lupa dengan hak-hak orang tuanya Sibuk dengan anak dan bininya Lupakan kedua orang tuanya Di surat Al-An'am Ayat 51 Allah mengatakan Qul ta'alau atlu ma harramallahu alaikum Alla tushriku bihi shay'a Katakan Muhammad kepada orang-orang itu Kalian kemari Aku akan bacakan kepada kalian Apa yang Rob kalian haramkan atas kalian Kalian jangan berbuat kesyirikan Sedikit pun kepadanya Dan kalian berbuat baik Kepada kedua orang tua kalian Di surat Al-Isra Yang keempat Ayat 23 Allah mengatakan Waqafah Rabbu, ala ta'abudu illa iya. Dan Allah telah memutuskan, Allah telah mewajibkan kepada kalian, kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ish'anah. Dan kalian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Maashir Muslimin rahimakum Allah begitu memperhatikan hak orang tua Setelah manusia Memenuhi hak sang pencipta Allah perintahkan kepada manusia Supaya tidak lupa Supaya sadar Bahawa dia bisa berjalan Dia bisa makan Dia bisa nulis Ada peran orang tua di sana Apalagi peran seorang ibu Allah secara khusus memerintahkan kepada manusia secara khusus agar mereka berbakti kepada orang tuanya. Kita akan baca di surat Al Isra' tadi, bagaimana Allah mengatakan: Wa qadha Rabbu ka ta'budu illa iya hu bil walidain ihsan. Kau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. imma yabluganna 'inda kal kibara ahaduhuma ma aukilahum. Ketika salah satu dari orang tuamu Atau dua-duanya Sampai ke masa yang sepuh Sudah tua Kita taulah orang yang sudah sepuh Permintaannya Aneh Kalau tidak diturutin Nangis Ya Allah katakan ketika kedua orang tuamu Sudah tua renta Atau salah satu di antaranya. diantaranya Jangan pernah engkau mengatakan Uff Ketika kau masih kecil, orang tuamu gagah, kau enggak berani membantah perintahnya. Enggak ada yang berani. Kita ini yang masih ya seumur-umur anak, orang tuanya masih gagah. Kita mau ngomong enggak, mau nolak perintahnya, enggak berani. Karena bisa digampar sama orang tua kita. Wala tanharhum Jangan kau menghardi keduanya karena sudah tua renta. Kadangkala tangannya sudah mulai bergerak. Kadangkala jalan dengan tongkatnya pelan. Eh, cepetan. Subhanallah. Bapak ibumu ku katakan itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada kedua nya perkataan yang karima. perkataan yang penuh dengan penghormatan. Dan kata-kata yang indah yang kau pilihkan untuk keduanya, Wahfitt lahuma jana hazzul liminar rahmah. Wahfitt lahuma jana hazzul liminar rahmah. Kita pernah melihat burung. Bagaimana burung meletakkan sayapnya. Kadang-kala -kadang kita lihat ayam meletakkan sayapnya dan anak-anaknya naik ke atasnya, bersembunyi di sayap itu. Allah perintahkan kepada anak agar dia mem membuka sayapnya. Dengan penuh penghinaan. Buat siapa? Buat orang tuanya. Minar rahma Sebagai bentuk kasih sayang kau kepada orang tuamu. Wa qurrabbir hamhumah kama rabbayani saghira. Dan katakan rabbir hamhumah kama rabbayani saghira. Allah jadikan keridoannya ikut keridoan orang tua kita. Yang datang kajian orang tuanya enggak berido hati-hati. Ustaz, anak mau kajian. Ustaz. Orang tua enggak boleh. Melarang nuntut ilmu. Nampak masih banyak sarana untuk nuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ridha Rabb, firidha al-Walid, wasahatul Rabb, firidha al-Walid. Keriduan Allah bergantung dengan keriduan orang tua kita. Kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua kita. Para jamaah rahimakumullah. Kadi saya singgung bahwasanya Allah telah menghususkan buat ibu, memberikan hak khusus buat ibunda kita. Kenapa? Ketahuilah bahawa dari rahimnya dilahirkan seorang imam, imam yang memimpin solat, imam yang memimpin kaum muslimin. Dari rahim siapa dia lahir? Ibu. Semua yang ada di tempat ini. Pasti dilahirkan dari rahim seorang ibu Orang-orang pada ribut kemarin merayakan hari ibu Kajian ini bukan untuk merayakan hari ibu Tidak ada hari ibu dalam Islam Tidak ada hari ibu dalam Islam Karena semua hari 360 hari milik ibu kita tidak ada kau khususkan buat ibu satu hari. Aku ingat sama ibu aku doakan ibuku. Tidak. Seorang muslim dalam doanya. Dalam sujudnya. Dalam waktu-waktu mustajab. Dia mengatakan. Ma'asyil al-muslimin. Tidak ada. Yang memberikan hak orang tua kita khususnya ibu. Seperti Allah. Jalajal. Allah menjadikan surga kita di kaki ibu kita. Mana? iya An Muawiyah As-Sulami qala. Muawiyah As-Sulami berkata, "Ataitu An al sallallahu alaihi wasallam fa ya Rasulullah." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu Lalu aku mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu jihada fi sabilillah." Aku ingin berjihad di jalan Allah. Jihad, jemaah. Ya, Orang yang mati di medan perang Dengan tetesan darah pertama Diampuni dosa-dosanya Dia akan dikawinkan dengan Bidadari-bidadari surga Bahkan dia akan diberi oleh Allah kesempatan memberikan syafaat Kepada 70 dari keluarganya Subhanallah Zirwatu sanamil Islam Ibadah Islam yang paling tinggi Dia ya datang Mau berjihad Apa kata Rasulullah SAW Hal ummuka hayyah Ibu masih hidup? Ya Rasulullah s.a.w. Ilzam rijlah. al jannah. Kau terus di kaki ibu. Berdiam kau di kaki ibumu. Di situ ada surga. Bukankah seorang hamba ketika berjihad ingin surga? Bukankah dia ingin masuk ke dalam firdaus? Ilzam rijlah. Kata kata Rasulullah s.a.w. Kau tetap berdiam di Takik, kultuna, wakil dari rojin akhir mislah. Dan Nabi pernah mengatakan kepada lelaki lain seperti itu. Falzamah fa inal jannah tetap dari Di situ ada surga. Kalau engkau benar mencari surga, siapakah orang yang paling mengedap berhak mendapatkan penghormatan kita? Bos kita. Istri kita, anak-anak kita, anak-anak enggak -anak pernah berbuat baik sama kita. Kita yang berbuat baik sama dia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ja'a rajulun ila nabi shallallahu alaihi wasallam faqaal. Datang seorang lelaki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu an-nas bihusni shahabati?" Siapakah manusia di muka bumi ini yang paling berhak mendapatkan kebaktianku? Persahabatanku terbaik siapa yang paling berhak aku temani dalam kehidupan ini? Qala umm. Kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam, ummu, ibundamu. Qala thumma man? Lalu siapa Rasulullah? Qala thumma ummu, ibundamu. Kala semua man, lalu siapa? Hero sus, iya. Yang pertama ibu, yang kedua ibu, yang ketiga setelah ibu siapa? Semua umur, ibunda mulak. Kala semua man, kala semua abu, baru setelah itu bapakmu. Para jemaah, kita ni yang laki, jangan cemburu ketika anak kita lebih cinta sama ibunya daripada kita. Dan para istri Jangan sakit hati Ketika suaminya Berbakti sama ibu Menghabiskan Waktu bersama ibundanya Kau harus bersyukur Kepada ibunda suaminya Kenapa Ia rela Anaknya kau ambil Ibu itu kepingin Anaknya Sukses berhasil Kemudian anaknya mendampingi ibu. Tapi ketika menikah dibawa sama istrinya, hidup bersama istrinya sibuk, sibuk. dengan anak-anaknya. Maka tolong para wanita membantu suaminya berbakti sama ibunya. Ketika sang suami dapat rezeki, para suami lihat kau sisihkan buat ibumu pertama. Bukan buat anak istrimu Oh istriku kepingin ini Ibu-ibuku kepingin ini Anakku kepingin ini Mana yang dilahulkan ibu Dan subhanallah Kepingin rasanya Kalau ada yang bisa ketika dapat rezeki, Dia datang ke ibunya bu Ini rezeki, bu Ibu ambil yang mau bu. Ibu ambil Para jamaah Allah secara khusus menyebutkan ibu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, bapa dan ibu. Hamalat hu kurhan wa kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Allah ingatkan ibu Ingat, ibunya hamil dia dalam kondisi sulit, perempuan itu lemah jemaah. Fisiknya lemah, kau lebih kuat. Tapi Allah kasih beban dia anak di perut. Dan kita lihat bagaimana, Antum yang sudah nikah. Antum lihat bagaimana istri Antum. Ketika perutnya semakin besar. Dia sudah mulai sulit tidur. Miring gak bisa Lurus punggungnya sakit Kemudian ketika dia duduk Anaknya mulai bergerak-gerak Ditendang-tendang ibunya Seneng ibu kita tuh ketika kita di perutnya Dia seneng ketika kita tendang-tendang dia Dia akan perintahkan bapak kita Sini-sini dengerin nih Kau pegang tuh Subhanallah Padahal capek tapi cinta dan kebahagiaan dia Menunggu kehadiran kita membuat kelelahan dia lupakan Ketika suatu hari Gerakan di perutnya berhenti Apa yang dirasakanlah ibu kita Ketika kita tidak berputar di perut ibu kita Bingung Dia mengatakan kepada ayah kita Fulan Kok enggak bergerak ya bayinya Aku takut ada apa-apa sama dia Berangkat ke dokter. Diperiksa. Nggak apa-apa sehat. Bahagia itu ibu. Ketika datang masa-masa melahirkan Allah mengatakan. Wa -wa hukurha. Dia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. Sembilan bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya Ketika dia mengeluarkan kita. Berat. Bukaan pertama. Bukaan kedua. Bukaan ketiga. Berangkat ke dokter. Kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima. Alhamdulillah. Sudah tinggal sedikit. Tambah. Mendekat. Tambah sakit yang dirasakan oleh mereka. Untuk mengeluarkan kita. Jam. Wahmloh wafsaluhul 30 syara. Kemudian setelah itu lahir disusui sama ibunya, hamil dan disusunya 30 bulan bisa jadi. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Ibu kita ketika kita menangis Dia gendong kita Dia dekatkan kita dengan tetek Dia susui Dia menetapkan kita di dadanya. Berapa kali sehari? Puluhan kali Malam hari tak kalah semua tidur Kita menangis dia bangun Dia gendong kita Lalu Setelah kita besar Setelah dua tahun Kita disusui Kita diajarin jalan Sama ibu kita Ketika bisa jalan Bahagianya itu ibu Ketika panas sedikit Dia antar ke rumah sakit Muslimin, Nabi alaih salatu wassalam Berpesan khusus untuk ibu bukan cuma Allah nabi pun beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim innallaha haram alaikum uquq al Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu kalian ibu kalian haram durhaka kepada bapak iya tapi nabi menghususkan kepada ibu kenapa Kenapa Nabi menghususkan Ibu yang disebut Padahal durhaka kepada bapak juga haram Karena Ibu kita memiliki Kehormatan yang lebih tinggi Di atas bapak kita Karena Kedurukan anak kepada ibunya Lebih bisa dia lakukan Daripada kepada bapak Bapaknya kuat Dia takut sama bapaknya Tapi sama ibu Kemudian, karena kebanyakan kedurhakan itu sama ibu, bukan sama bapa. Lalu, Nabi ingin mengingatkan kepada kita. Akar kita lebih mengutamakan ibu kita dari bapa. Suatu hari, datang pemuda. Mengadukan bapaknya. Apa kata pemuda ini kepada Rasulullah SAW? Kita lihat subhanallah. Nabi AS itu tempat curhat semua. Istri curhat sama Nabi. Perempuan-perempuan curhat sama Nabi. Suami curhat sama Nabi. Anak-anak curhat sama Nabi. Bapak curhat sama Nabi. Datang ni pemuda mengatakan, Ya Rasulullah, Inna abi ijtahamali. Hai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapakku ngambil hartaku. Bapakku ngambil hartaku. Kau panggil Bapak? Datang. Bapak. Benar. Kau ngambil hartanya dia. Iya, Rasul. Aku ambil harta dia. Enggak boleh ngambil harta dia. Aku ambil harta dia. Ya Rasul. Aku yang susah payah membesarkan dia. Aku yang bekerja siang malam demi dia jadi besar agar dia sukses kemudian setelah dia berhasil aku enggak boleh ngambil hartanya. Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda ini, "Sini kau. Anta wa maluka li abik. Kau bersama hartamu untuk orang tuamu. Bukan cuma hartamu. Dirimu Maka orang tua kalau bunuh anaknya tidak dikisos. Enggak. Milik dia atau anaknya. Hasil karya dia. Dosa iya. Tapi tidak dikisos. Hak orang tua besar bapak. Apalagi ibu. Tapi. Kebolehan mengambil harta anak ini tidak semena-mena. Jangan ada bapak-bapak dari majlis ini mengatakan. Alhamdulillah. Saya mau ambil motor anak saya. Ustaz. Ulang. Bukan Dia boleh ambil harta anaknya Selama tidak membahayakan anaknya Anaknya punya motor tiga Bapaknya ambil satu ha, ambil. Buat apa kau simpan itu Dan kalau orang-orang bertanya Kepada Rasul SAW Tentang masalah infak Sedekah ini Yasa'lunaka Mada yunfiqun mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Kulma anfaktum min khairin falil walidayni walakrabi. Kata Allah Jalla Jalaluh katakan Muhammad kepada mereka Harta yang hendak kalian nafkahkan yang paling berhak mendapatkannya adalah kedua orang tua kamu dan kerabat kerabat kita. Para jemaah demi orang tua. Hijrah pun harus ditinggalkan. Di dalam hadis dinyatakan Imam Ahmad. Datang seorang lelaki menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, "Ji'tu uba'yuk alil hijrah". Wahai Rasul Shallallahu Sallam, aku datang untuk berbayat kepadamu, untuk berhijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam. Wataraktu abwaiyab kian. Dan aku tinggalkan kau dua orang tu aku nggak rido nangis kedua. Apakah Rasulullah SAW irji ilaihi Kau pulang, balik kau jumpain kedua orang tuamu. Faat kama abkaitahuma. Kau bikin keduanya tertawa, sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis. Banyak di antara kita yang meninggalkan orang tuanya di kampung halaman jauh. Kenapa Ustaz Anak mengadu nasib di Surabaya kerjaan anak di Surabaya masa anak harus ke kampung kalau ke kampung tidak ada kerjaan Subhanallah di situ ada surga orang mau hijrah aja suruh balik orang mau jihad suruh balik sama Rasulullah SAW apalagi cuma sekedar cari rezeki di mana engkau hidup selama di bumi Allah di situ akan ada rezeki tapi orang mencari kenyamanan. Mencari kenikmatan. Ya kalau di kampung ada sih kerjaan. Tapi gak seperti di kota besar. Subhanallah. Kau mau cari surga atau mau cari dunia. Kalau kau cari dunia cari itu dunia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kebaktian Abu Hurairah kepada ibunya. Ibunya ketika itu masih kafir. Ibunya ini kalau ngomong pedes. Terkadang ibunya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Hurairah ke rumah, dia ketemu sama ibunya, ibunya ngomong nggak enak mencela Rasul Sallallam. Abu Hurairah nggak tahan, dia keluar dari rumah. Kemana? Menjumpai Rasulullah Sallam. Dia mengatakan ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ud'allah li ummi abi hurairah Wahai Rasulullah Tolong kau berdoa mohon Kepada Allah untuk ibunda Abu Hurairah Ini kebaktian Yang paling dahsyat dari seorang anak Ketika mendapatkan ibundanya Dalam kemaksiatan, dalam kekuburan Dia meminta kepada Allah bagaimana ibunya Bisa masuk surga Rasulullah s.a.w. angkat tangan mengatakan, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikan hidayah-Mu kepada ibunda Abu Hurairah. Udah. Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Jumpain ibunya. Ketika mau masuk dilarang sama ibunya, "Ala risli, tunggu." Ternyata ibunda Abu Hurairah sedang mandi. Ketika dibukakan pintu, ibunda Abu Hurairah mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah." Wahai Shahdu An Muhammad Rasulullah, adakah kebaktian yang lebih dari menyelamatkan ibundanya dari api neraka? Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan membuka dalam kitab Al Adabul Mufrad dan Sahih. Kemudian Abu Hurairah, ketika Rasul SAW sudah meninggal dunia, Abu Hurairah itu setiap mau keluar rumahnya, Jadi rumahnya itu enggak enggak gabung sama rumah ibundanya, tapi rumahnya satu halaman. Jadi kumpul lah, gak jauh sama ibu ibundanya. Setiap Abu Hurairah mau pergi dia datang ke ibunya. Dia mengatakan Assalamu alaikum, wa rahmatullah wa barakatuh. Rahimakillah, kama Rabbi tini Abu Hurairah mengatakan Assalamualaikum, wahey ibundaku. Semoga rahmat Allah dan berkahnya untukmu. Semoga Allah merahmatimu wahai ibundaku sebagaimana engkau telah membesarkan aku merawatku ketika aku kecil. Fatqulu ummu ummu ibunya menjawab wa alaikassalam ya waladi wa rahmatullahi wa barakatuh rahimakallahu kama barartani kabiran Wahai anakku semoga Allah menyayangimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku dalam kondisi engkau besar. Dalam perjalanan Abu Hurairah kalau mau pulang. Datang ke rumah. Ibunya di Bukan ke rumah istrinya. Ibunya. Ma'ashir al-Muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu al Jauzi. Beliau hidup di abad ke-6 kira-kira. Dia menjelaskan. Tentang kondisi abad ke-6. Berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu kira-kira ia menceritakan inni raaitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain aku ngelihatnya anak-anak muda sekarang nih di zamanku mereka tidak menoleh tidak memperhatikan tentang birrul walidain wala yaraunahu laziman mereka tidak melihatnya sebagai suatu kewajiban kewajiban agama enggak mereka hanya ya sudahlah kalau ente punya waktu ente berbakti kalau punya waktu itu ya sudah Allah tidak memberatkan kepada hamba-Nya layu kaliful Allah illa usah punya dalil kadang-kala -kadang mereka tidak berbakti sama orang tuan. Yerfau aswatahum aswat them al alaba wal ummahat, wak'anhum la yaqtakiduna taatuh min al Cerita ni, kondisi manusia di zamannya ibnul Jauzi mereka ngangkat suara kepada bapak ibunya, lalu beliau mengatakan, wal ya'lamil ba. Hendaklah anak yang berbakti mengetahui. Nih kita belajar untuk dapat ilmu nih. Nih salah satu ilmu kita dengar nih dari Ibnul Jawzi. Dia mengatakan waliyamil waliyalimil baru bil walidain annu mahmabalaqofi berrihma lam yafi bi syukrihim. Hendaklah dia tahu seperti apa sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah. Dia bisa mencapai berterima kasih kepada keduanya Meloh Jangan pernah merasa aku sudah berbakti Jangan Kemudian Ibn Zawzi menceritakan Anzur'ah ibn Ibrahim Anarujulan ja'a ila Umar Ada seorang lelaki datang menjumpai Umar Berkhattab radiyallahu ta'ala anhu Dia berkata Innali umman Balagabihal kibar wa innaha la tabdi hajataha illa orang tanya sama Umar radhiyallahu taala wahai amirul mukminin aku ni punya ibu dah tua udah renta dia itu udah enggak bisa apa-apa dia kalau mau ke kamar mandi punggungku yang jadi dan jadi menjadi kendaraan ke kamar mandi aku yang memandikan dia dan aku memalingkan wajahku ketika aku memandikan dia membersihkan dia karena enggak ada orang lain dia yang melakukan itu apakah aku sudah membalas budi dia qolala enggak kata Umarlah kalau Aleesya ketahamal Tuhan ala Wahri, Wahabas tu nafsi Aleha. Bukankah aku wahai amanul mukminin sudah mengangkat dia di atas punggungku dan aku menahan diriku demi dia. Tak kemana mana, tak keluar kota kemana mana. Aku diam di rumah untuk dia. Apakah aku tidak membalas budi dia? Apakah tak Omar? Enggak. Kenapa? Innahaha kanat tasna'u zalika bika wa hiya tatamanna baqa'at ingat ibumu dulu ketika dia genong engkau ketika dia membersihkanmu ketika itu dia mengharapkan engkau hidup dan engkau sekarang berbuat itu kepada ibumu kau ingin ibumu cepat mati kau ingin berlepas diri kadang-kadang anak ngomong ya tuh kasihan ibu ya mudah-mudahan udah cepat mati ibu daripada tersiksa di dunia ini Padahal yang tersiksa bukan ibunya. Siapa? Iya. Si anak merasa gak nyaman. Merawat ibunya yang sakit. Pintu surga jemaah. Ma'ashir al-Muslimin rahimakumullah. Datang orang lain kepada Ibnu Omar. Radhiallahu ta'ala anhum. Ini kisah sering kita dengar. Tapi terkadang lewat aja. Datang seorang kepada Ibnu Omar mengatakan hawalt ummi ala raqabati min khurrasan. aku gendong ibuku di punggungku di leherku sini dari khurasan khurasan itu di mana jemaah di iran sana jalan kaki nih dia gendong ibunya antum gendong ibu mungkin dari depan rumah ke dalam aja kadang, -kadang kala udah berat nih dari khurasan berangkat haji dia Ingin ibunya berangkat haji. Hatta kau biha manasik haji. Aku sampai selesai melaksanakan manasik haji. Aturan ijazah Menurutmu aku sudah balas nggak budinya dia? Kalau tidak, tidak. Walatol kotun mintolakatia. Sakit dia ketika dia menjerit untuk mengeluarkan engkau dari perutnya satu belum kau balas. Para Ibnu Jazi mengatakan. Hendaklah orang yang berbakti tahu diri. Sebanyak apapun kebaktian dia. Sebanyak apapun duit yang diberikan kepada ibunya. Bapaknya. Maka dia belum membalas budi orang tuanya. Dan seorang anak ingat yang sudah dewasa. Jangan berpikir berubah. Aku kan sudah jadi bapak Ustaz. Aku sudah Memiliki anak yang dia wajib berbakti kepadaku. Nah, kau jadi bapak buat anakmu, tapi buat ibumu kau tetap anak. Bos, jenderal, profesor, dokter, iya di kampus kau profesor, di kampus kau dokter, di markas kau jenderal, di rumah kau anak buat ibu. Supaya kita sadar pangkat kita ini terhadap ibunda kita, masyhur Ma muslimin. Seperti apa sih cinta ibu kita kepada kita Sulit untuk digambarkan Kalau kita membutuhkan jantung dia Dia akan kasihkan Ada seorang pujangga Seorang penyair Yang memberikan gambaran kepada kita Tentang bagaimana Cintanya seorang ibu kepada anak Supaya kita sadar seorang muslim Kalau ibu kita marahnya pun dengan cinta Dia pukul anaknya dengan cinta Anaknya mau nyebrang jalan Dia pukul Kenapa? Karena benci Tidak Dia takut buah hatinya tertabrak Penyair ini mengatakan Anak akan baca Ketika anak baca ini Masya Allah Betapa sayangnya ibu kita sama kita Dia mengatakan أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يحيق به الضرر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فأتا فأغرز خنجرا في قلبها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدهرج القلب المعفر بالأثر ناداه قلب الأم وهو معفرو ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فارتد نحو القلب يغسلوا بما فاضت به عيناه من سيل العبر dia bercerita ada seorang lelaki yang membodoh-bodohin anak muda. Dia katakan eh. Nanti sini. Nanti anak kasih fulus. Anak kasih permata berlian. Dia ingin membodoh-bodohin anak ini. Tapi syaratnya satu. Kau datang kan jantung ibu. Ada anak-anak muda. Kalau sudah kena naruh pokba. Kena apa. Dikasih duit. Ke berangkat dia. Fa'ata dia datang, dia jumpain ibundanya. Lalu dia tusuk ibunya. Dan dia keluarkan jantung ibundanya. Untuk ditukar dengan emas-emasan. Ditukar dengan perlian dan mutiara. Lalu dia cepat bawa tuh jantung. Dalam perjalanan karena terburu-buru dia tersandung. Ketika tersandung jantung itu menggelinding. Kemudian jantungnya bercampur dengan debu. Dalam kondisi jantung itu menggelinding, nagahu qalbul um. Jantung itu memanggil anaknya. "Wahai ananda, wahai anandaku, kau enggak apa-apa anakku? Kau enggak apa-apa tersandung anakku tadi?" Suara itu yang penuh dengan kelembutan. ...ketap seakan-akan suara itu adalah murka Allah jelajah kepada anak. Maka dia ambil itu jantung ibundanya... ...dia cuci dengan air mata... ...yang menetes dan mengalir dari matanya. Lalu dia mengatakan, wahai jantung ibundaku... ...kau balas dendam atas kesalahan anakmu. Kesalahanku tidak mungkin bisa diampuni. Maka dia ambil pisau yang dia gunakan untuk menusuk ibundanya... Dia hendak menusuk dirinya sendiri. Lalu jantung itu mengatakan, "Kufahyat, jangan anakku, jangan kau bunuh aku dua kali, anakku." Ibu dah kita siap berkorban apa saja. dengan kita. Kita yang sudah gede, sudah besar, keluar kota. Ibu tu masih tanya nak, kau sampai mana nak? Gimana kondisimu nak? Tapi tak kala kita sudah besar. Kita jarang telpon nama ibu kita, kecuali kalau kita ada perlunya baru telpon ibunda kita. Maklumlah musimin rahimahumullah. Dapat apa orang yang durhaka kepada orang tua? Supaya kita tahu diri. Manusia itu suka diming iming dan suka ditakut-takuti. Di dalam Al-Quranul Al Karim di banyak tempat Allah menyebutkan surga kemudian Allah mengikutinya tentang neraka agar manusia sadar kenikmatan yang kau cari di dunia akan hilang yang kau takutkan di muka bumi ini akan ada ketakutan yang lebih dahsyat dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya Ala adullukum bi akbaril kabair Maukah kalian aku kasih tahu tentang dosa-dosa dosa besar yang paling besar? Bala ya Rasulullah. Pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan al-isyraku billah. Yang pertama syirik. Yang kedua wa uhququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad, "Ma min dzambin ajdar an yuajjal Allah taala li sahibih al uqubah fi ad dunya ma ma yadakhiru lahu fi al akhirah ma ma yadakhiru lahu fi al min al baghy wa qat'at imam ahmad hatta rasulullah SAW tidak ada dosa yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman di dunia Allah segerakan hukuman dia di dunia plus yang Allah sembunyikan bagi dia kelak di akhirat daripada kedzaliman dan memutuskan rahim. Memutuskan rahim yang paling besar adalah orang tua saja. Anak lupa sama orang tuanya. Jauh cuma ke kampung halamannya. Kapan? Mudik liburan panjang. Iya Ustaz. Butuh fulus Ustaz ketemu orang tua. Eman-eman fulusnya daripada buat ke orang tua kan enak buat nambah modal subhanallah dua hal yang manusia takutin ketika berbakti sama orang tua dua hal ana mau kasih hadiah apa yang ditakutin oleh manusia ketika dia harus berbakti sama orang tuanya harus berangkat ke rumah orang tuanya harus berbagi sama orang tuanya dua hal yang ditakutkan apa jemaah Bukan takut istri. Hartanya berkurang dan takut istri. Bukan sih. Anak kasih antum. Yang satu betul. Hartanya berkurang. Yang kedua. Nah, Masya Allah. Antum ambil. Iya. Kita mau berbakti sama orang tua itu takut dua. Tidak punya waktu. Biaya besar. Dan ternyata Rasul SAW mengatakan Rasulullah SAW Kedua yang kita takutkan ini udah dijamin sama Allah. Gimana kalau kita ada jaminan jaminan? Ada orang menjamin Antum. Cof. Antum berangkat ke Kalimantan. Tiket pesawat semua apa. Biaya semua. Anak ganti. Kemudian anak kasih tambahan. Kira-kira kita berangkat gak? Berangkat kita. Yang jamin ini Allah. Kata Rasul Rasulullah SAW. Mansarrohu ai fi athari wa fi rizqi falyasir rahim barang siapa yang ingin umurnya diberkahi antum berangkat ke orang tua antum umur antum enggak berkurang ditambah umur antum wa yubsat fi rizqi rezekinya enggak dikurangin ditambahin rezeki hendaklah orang yang ingin itu silaturahim sama orang tua apa masih antum meragukan jaminan Allah Allah yang jamin jamaah. Nih ibu-ibu tadi ada yang mengatakan takut istri. Kayaknya enggak banyak yang takut istri. Analisim. Seharusnya, alhamdulillah, seorang suami yang perhatian sama istrinya dia akan perhatian semua orang tuanya. Istrinya perempuan, ibu anak-anaknya. Dia perhatian mesti. Ibu dia, ibunda dia perempuan. Dan ibunda dia adalah wanita yang melahirkan dirinya. Ma'asyiral muslimin, kapan terakhir kali antum ni minjit kaki ibu antum? Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita. Itu. Datang sama ibu, pijitin kaki. Dan katakan rabbifli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shagh. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau mijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Kita tidak tahu lewat pintu mana kita masuk surga. Ini pintu paling dekat. Kita tinggalkan. InsyaAllah, antum tahu dengan kisah Uwais al qarni Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya beliau menceritakan tentang sosok manusia yang belum pernah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dia hidup di masa Rasul sallallahu wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah dia kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasanya umar bin khattab ini jika ata عليه امداد اهل Yaman kalau datang tuh pasukan-pasukan dari Yaman ke Madinah Umar hanya bertanya tentang satu manusia afikum uais bin amir di tengah-tengah kalian ada enggak uais bin amir terus setiap kali datang enggak pernah ketemu sampai suatu saat ketemu sama uais bin amir فَقَالَ anta Uwais bin عَمِرِ engkau uwais bin amir kala na'am, iya aku uwais bin amir min murad kau dari murad dari kabilah murad ثمah min qaran kemudian kau dari kabilah qaran kala na'am, iya kala laka walidah kau punya ibu kala na'am, iya aku punya ibu dapat ni umar ni orang yang dia maksud di depan dia yang dia cari bertahun-tahun kemudian ada di hadapan Umar. Apa kata Umar? Sami' tu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Nabi alaihi wasallam bersabda, Ya'ati alaikum Uwais bin Amir ma'a amdad ahli Yaman min muradin thumma min qaran kana bihi barasun fa bara'a minhu illa mau bi adirham." Aku mendengar Rasul SAW bersabda Akan datang itu nanti Wes bin Amir Bersama pasukan dari Yaman nantinya Dia dari Murad Kemudian dari Koran Dia dulu punya penyakit Baros Baros itu penyakit putih semua jamaah Mungkin apa sekarang? Ada orang yang putih, rusak kulitnya seperti itu. Dia antum tahulah, baros itu. Kemudian, dia meminta kepada Allah agar disembuhkan. Dan disembuhkan semuanya, kecuali ada sebesar satu dirham. Katakan di perutnya. Dia tidak minta disembuhkan itu. Supaya dia tahu dan ingat, dulu kau punya penyakit itu. Lalu Allah sembuhkan engkau. Setiap kali dia lihat perutnya, dia ini. Lahu walidah, Nabi mengatakan alaih salat Tuhan, dia memiliki ibu. Yang Uwais ini berbakti banget sama ibunya. Lau aqsamah alallah la'abarrah. Bayangkan, Nabi mengatakan, andai kata Uwais bin Amir ini bersumpah meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan permintaan. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia memilih untuk berbakti sama ibunya. Orang-orang kampung berangkat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Untuk mendapatkan fadilah sohbah. Menjadi sahabat Nabi. Ya. Tapi ues karena punya ibu. Dia berusaha berbakti sama ibundanya. Ues ini kata Rasulullah SAW. Kalau dia bersumpah. Minta sama Allah. Dia mengatakan ya Allah. Aku minta kau turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Itu kata Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Umar, "Fa ini satak ta yastaghfir laka faf'al." Kalau kau bisa Umar, minta kepada Uwais agar dia memohonkan ampun untukmu. Kau minta sama Uwais. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, disuruh minta doa dari Uwais bin Amir Jamaah. Kenapa? Karena dia berbakti sama ibundanya. "Fastaghfir Kau mohonkan ampun buat aku. Fastaghfirullah. Lalu Uwes memohonkan ampun, memohonkan ampun buat Umar mi khattar. Faqala lahu Umar, aina turid. Kau mau ke mana? Al-Kufa. Aku mau ke Kufa. Aku akan bikin surat buat engkau. Kepada gubernur Kufa. Agar dia perhatikan kepadamu. Apa kata Uwes, aku nufi ghabra'in nas ahabulin. Aku jadi orang yang tidak dikenal. Tidak ada orang tahu lebih. Aku senangnya, eh. wahai amirul ini. Selesai. Tahun depannya, orang-orang pada haji. Salah satu orang yang dari Kufah itu, berangkat haji, ditanya, kau tahu Uwes? Di Kufah? Iya. Taraktuhu rothal bayit, qalil al-mata. Uwes tu bajunya, aduh jelek ya, rumahnya juga buruk. Kemudian barang-barangnya sedikit, maksudnya orang miskin itu Uwes. Lalu Umar mengatakan kepada orang ini Tentang hadith Rasulullah SAW Apa yang terjadi? Orang ini pulang Dia cari uis Di kufa Lalu dia mengatakan Istaghfirli Mohonkan ampun buat Allah untukku Mohonkan ampun kepada Allah untukku Qal. Kata US, "Anta ahadatsu ahdan bisafarin salih, fastaghfir." Engkau yang baru pulang haji. Seharusnya engkau yang memohonkan ampun buat aku. Kau baru dari perjalanan yang baik. Aku yang seharusnya minta kepada engkau agar engkau memohonkan ampun untukku. Orang ini mengatakan istaghfir. Mohonkan ampun kepada Allah untukku. Apa kata US? Enggak, kau yang lebih pantas. Lalu tetap maksa. US mengatakan Lakita Umar. Kau berjumpa dengan Umar. Kau lana. Iya. Tastaghfirullah. Maka Uwes akhirnya memohonkan ampun untuk dia. Ketika orang-orang tahu dengan Uwes. Uwes menghilangkan diri. Para sejarawan menyebutkan. Bahawa pernah suatu hari Uwes bin Amir ini. Ya eh, kerana dia miskin. Kerana kalau dia ke tempat sampah cari makanan. Ya kerana orang yang kalau bersumpah minta sama Allah Allah kabulkan disebutkan dia suatu hari ke tempat sampah ketika dia mau ambil makanan ada anjing yang menggonggong di sebelah itu apa kata Uwais Kul mimma yalik wa akul mimma yarini kau makan di sisimu aku makan yang di sisiku. Uwais mengatakan idza tajawwasth sirat fa ana khairun minka andai kata aku bisa melewati sirot yang berada di atas naka jahat. Nah, aku lebih baik dari engkau. Tapi kalau aku tidak selamat di atas sirot, engkau lebih baik dari aku. Kata Allah. Subhanallah. Seorang yang berbakti kepada orang tuanya, misalnya Allah akan kabulkan doanya. Haritha bin Nuqman, seorang sahabat nabi, Aisyah taala cerita, nabi suatu malam tidur, lalu beliau bermimpi. Beliau mengatakan faraaituni fil jannah aku melihat diriku sedang di surga fa sama'tu sauta qari'in yaqra aku mendengar ada orang yang membaca lagi baca fa qult man baca quran ni siapa ini fa qalu hadha harith ibn ini harith ibn nu'man fa rasulullah SAW alaihi wasallam kadzalikal bir kadzalikal bir wa kana athar dia adalah orang yang paling berbakti kepada ibundanya Rasul sallallahu alaihi tidak sempat berjumpa dengan ibundanya ketika beliau besar Beliau pernah meminta izin kepada Allah agar bisa memintakan ampun untuk ibundanya tapi tidak dikasih sama Allah Lalu Nabi SAW minta izin sama Allah untuk boleh berkunjung ke kuburan ibundanya. Maka Nabi diperbolehkan berziarah ke kuburan ibundanya. Ketika beliau berada di kuburan ibundanya. Beliau menangis. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya. Kuntuna haitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Alafazuruhah. Sekarang kunjungi kuburan. Fainnaha tudhakirul akhirah ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Pada waktu itu Nabi menangis dan para sahabatnya menangis. Kaum muslimin yang masih punya orang tua. Yang masih punya ibu saatnya kita melihat berapa yang kita berikan kepada ibu dan kita dan berapa yang kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita. Yang terkadang ibu kita itu dengan yang sedikit sudah rida. Belikan makanan buat ibu-bunda kita. Ajak makan orang tua kita. Telepon, tiap hari kau bisa telepon. Kalau enggak SMS orang tua. Jangan mengatakan, Alhamdulillah Ustaz saya seminggu sekali telepon ibu saya. Subhanallah. Tiap hari itu ibu kita doakan kita ingat sama kita. Masa kita ingat sama ibu kita? Seminggu sekali. pulang setahun sekali. Bikin tiga bulan sekali. Ustaz duitnya habis. Jangan takut. Allah yang jamin. Masa kau masih takut? Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar. Itu dari Allah Jalla Jalaluh. Dan apabila ada yang salah dan kurang berkenan. Itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya. Terbebaskan dari kesalahan itu. Bagaimana mengatasi rasa bosan atau lelah saat merawat orang tua? Apakah bila kita pernah merasa lelah, maka sirna bakti yang sudah dilakukan. Namun terkadang di hati ada rasa bosan, kesal dan emosi terhadap permintaan aneh-aneh. Lalu bagaimana bila kita membohongi? Karena tidak bisa mengikutin permintaan. Maashall muslimin rahimakumullah. Kejenuhan menghampiri kita. Anak punya ibu, subhanallah. Dia dua tahun ini sudah kena stroke. Allah Terkadang datang ya rasa kasihan sama ibu kita. Mungkin rasa bosan kadang kala datang. Tapi kita harus usir. Ketika Antum pegang tangan ibu Antum. Antum ingat nih, Ni tangan yang dulu gendong Antum. Ni tangan yang dulu ngusap. Membersihkan kotoran Antum. Maka ingat dengan itu. Insya Allah kebosanan itu akan hilang. Dan ingat ini pintu surga Antum ketika antum pegang kakinya nih kaki ibu ana ya Allah mudah-mudahan aku masuk surga lewat ibunda permintaan yang aneh-aneh dari orang tua para ulama menafsirkan firman Allah wala tanharhuma jangan kau hardik keduanya salah satu maknanya jangan kau halangi keduanya dari apa yang dia pinta sedangkan engkau mampu salah seorang tabiin atau sahabat nabi dia itu pernah beli pohon kurma. Harga pohon kurma pada waktu itu mahal banget. Harganya seribu dirham. Seribu dirham itu berapa jemaah? Sepuluh dirham bisa beli satu ekor kambing. Jadi kalau seribu dapat kambing berapa? Seratus ekor. Kalau harga kambing satu juta, berapa juta? Seratus juta. Ibunya suatu hari ini kepingin dengan hatinya pohon kurma. Antum tahu, pohon kelapa itu kadang-kadang ada yang enak di tengahnya itu. Apa namanya itu? Apa? Pondong. Pondoh. Pondoh tuh. Itu kurma ada kayak gitu. Ibunya kepingin makan itu. Dia beli pohon kurma, dia tebang. Padahal harganya 100 juta aja karena ibunya minta kata ente kenapa sampai beli pedal mahal harga yang sekarang kata dia ya gimana ibuku minta ibuku minta aku enggak akan halangi apa yang dia minta. subhanallah jemaah Allahumma ainna Assalamualaikum ustaz bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang pemarah Bagaimana agar beliau lebih menjadi penyabar. Jazakallahu khairan. Baarakallahu fikum. Jama'ah. An. Alhamdulillah Antum punya orang tua pemarah tapi Muslim. Antum tahu orang tuanya Nabi Ibrahim. Pemarah dan kafir. Nabi Ibrahim tetap berusaha bersabar menghadapi orang tuanya. Sampai mau dirajam Nabi Ibrahim sama bapaknya. Tapi tetap kebaktian dia tidak pernah dia tinggalkan menghadapi orang tua yang pemarah maka berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat bapak kita marah apa nih? oh orang tua kita tidak suka sama menghindari jangan kita tahu orang tua kita pemarah, kita malah membuat dia marah, ketika dia marah antum jangan marah dan jangan sakit hati antum tenang, iya pak nah, apabila dia minta sesuatu sambil marah-marah doakan dia Katakan kepada orang tua pak doakan anak pak ya mudah-mudahan anak bisa senantiasa berdoa untuk abah sama umi ya terus doakan orang tua kita dan jangan bosan berdoa buat orang tua jangan berpikir kayaknya tu udah karat terus kalau tu karakter kenapa engkau bukan pemarah kan turun biasanya karakter ada karakter yang turun ada yang karena lingkungan maka tetap kita bersabar itu ujian kita. Wanablukum bishari wal khairi fitnah. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Itu sebagai ujian buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang harus ana lakukan kalau ibu ana tidak suka kalau ana pakai celana cingkrang dan jenggot? Apakah harus Menuruti Ibu ana Apa ana harus menuruti ibu ana Walaupun ibu ana sudah tahu Kalau itu sunnah Barakallahu fikum Ada amalan-amalan yang sunnah Artinya sunnah Diamalkan gak apa-apa Ditinggalkan rugi Diamalkan dapat pahala Ditinggalkan rugi Seperti sholat sunnah kita ini kalau lagi sholat sunnah dipanggil sama ibu kita. syafik, Ada lagi sholat sunnah. Putus sholatnya. Datang sama ibunya. Sholat hak Allah. Tapi ketika ibu manggil. Kita datang. Puasa sunnah. Kita lagi puasa. Puasa senin Hari senin, Bapak lagi sarapan. Eh sinilah temenin bapak makan. Pak aku lagi puasa. Udah puasa-puasa. Dia tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa. Tinggalkan puasa. Bayangkanlah orang tua kita. Tapi untuk hal-hal yang perintah. Yang kita harus melaksanakan. Maka minta maaf sama orang tua kita. Maaf. Mi ana. Ya. Tolonglah mi. Doakan ana mi. Minta sama orang tuanya. Aku, aku melakukan ini karena mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mentaatin orang tua dalam kemaksiatan. Seperti itu. Kita wajib taat dalam segala hal, kecuali dalam kemaksiatan. Al-Imam Ahmad ditanya tentang orang tua yang manggil anaknya di rumah. Orang tua di dalam rumah dia panggil anaknya. Hulan, ta'al. Tapi rumah orang tuanya ini karpetnya dari sutra. Gimana dia? Padahal dia tidak boleh menginjak sutra. Haram seorang lelaki pakai sutra. Kata Imam Ahmad... لا يلبى دعوته enggak enggak boleh dia enggak boleh dia masuk kata muridnya bertanya ya imam abuhu yad'u uh, bapaknya yang manggil ya kalau dia harus masuk dia gulung karpet itu dia gulung sampai depan bapaknya Lebih ya bapak dia menjawab panggilan bapaknya dan dia tidak melakukan dosa kepada Allah jelas syarat maka kita harus tahu diri di situ Dijelaskan rida Allah adalah rida orang tua. Bagaimana kalau kita sudah menikah ikut suami? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Anak perempuan berbeda dengan anak laki. Apa bedanya? Anak perempuan Ketika dia menikah, dia itu diserahkan sama bapaknya. Ada serah terima dari bapak. Bapak mengatakan kepada calon menantunya, Ya fulan bin fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti bi Aku kawinkan engkau, aku nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar sekian. Diserahkan ni anak sama bapaknya. Konsekuensinya Konsekuensinya ada peralihan jabatan. Kalau dulu orang pertama yang harus ditaatin oleh si putri adalah orang tuanya, ketika dikawinkan dia serahkan kepada suaminya. Itu konsekuensinya. Ini salah satu rahmat Allah. Soalnya bagaimana ketika seorang wanita memiliki suami dan dia harus taat kepada dua orang. Bapaknya enak kau kesini. Suaminya ngomong, jangan, siriku, aku lagi ada perlu sama kau. Siapa yang harus dia taatin? Bapaknya apa? Suaminya? Suaminya. Kalau orang tua mengatakan, enak banget Ustaz, aneh besarkan anak-anak. Tahu-tahu kawin dia harus berbakti sama suaminya? Enggak, anak enggak terima itu. Kalau ente enggak terima, enggak apa-apa, jangan dikawinin anaknya. Iya. Ya dia, dia selalu di rumah sama ente. Tapi kalau kau berikan sama orang lain, udah kewajiban berbakti sama dia. Tetap dia wajib berbakti sama orang tuanya, kecuali dalam hal-hal yang dia harus minta izin sama suaminya. Nggak seperti dulu dia berangkat ke orang tua, seenak dia bertemu orang tua. Ketika menikah, dia harus izin bang anak menjumpain ibu. Suaminya ngomong, janganlah besok aja. Besok ikut suami. Dan para suami nggak boleh para suami memutuskan silaturahim dia larang istrinya ketemu orang tuanya. Dia tidak antarkan istrinya ke orang tuanya. Dia putuskan rahim itu, la ilul jannah, enggak masuk surga tuh. Entu dikasih anaknya, masyaallah, udah gede, udah siap dikasihkan ke ente. Ente lalu tidak mau berbakti atau membantu istrimu berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lamu bissawab. Naam, afwan Kalau ibu sudah mati bagaimana cara berbakti? Betul. Sebagian antara kita. Dulu belum sempat berbakti. Pintu surganya sudah selesai. Sudah meninggal. Gimana cara berbakti? Yang pertama. Jadilah anak soleh. Kalau kau jadi anak soleh. Kau datang kajian. Kau beribadah. Kau bersergah. Orang tua tu dapat. InsyaAllah pahalanya. Dapat saham. Karena engkau adalah hasil orang tua. Kalau kau punya kelebihan rezeki, kelebihan rezeki ini, sedekah buat orang tua kita, sampai sampai. Rasulullah SAW dalam hadis rewarkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ditanya, terang lagi mengatakan Rasulullah, ibuku meninggal belum sempat berwasiat. Apakah aku bersedekah buat ibuku sampai sampai? Dapat pahala ibu. Jadi punya rezeki, lih sejadah umpamanya satu, taruh ke masjid buat ibu. Gak usah ngomong sama orang nih buat ibundaku. Kabar lu. Ah, Antuk ngomong sama Allah jazalah Allah tahu tu. So. Kemudian istighfar buat keduanya. Rasul saw menceritakan tentang seorang orang tua ni yang masuk surga di dijerajat yang tinggi. Lalu dia mengatakan, Anlihaga, gimana aku bisa sampai ke tingkatan yang tinggi padahal amaku amalku, amalku gak sampai seperti ini. Dikatakan kepada dia Istighfar Karena istighfar anakmu untukmu Terus istighfar Lalu jamaah Yang selanjutnya Berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia Berbuat baik kepada Orang-orang yang dicintai Oleh orang tua kita Ibu kita punya saudari-saudari Kita datangin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna min abaril birri silatul rajulil ahla wudhi abi. Termasuk kebaktian yang paling baik ketika seorang anak menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Makanya dulu dulu tu, masya Allah, orang tua kita kalau ada tamu, kita tu biasanya dipanggil. Anak ingat tu. Sama abah anak. Syafiq sini. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Anda sudah tua. Ketika ada tamu. Anda bisa dipanggil sama abah. Syafiq. Sini. nih temannya abah. Kau kenalan sama fulan. Kita dikenal. Dulu ketika kita kecil kita dipanggil. Yuk salaman nih sama ammi fulan. Ammi fulan ini kasih tau. Sekarang. Kalau ada tamu. Anak disuruh. Eh eh eh. Sona. Sona. Masuk dalam. Eh. Masuk dalam. Nih anak kita nih. Supaya dia bisa menyambung nanti. Selaturahim. Menyambung kebaktian kepada kita Ustaz Istri sulit diajak ngaji Dan berpakaian syari i. Kadang sering cekcok. Benarkah Jika dalam Islam pernikahan itu Hukum asalnya dua Jika sulit adil Baru satu Bagaimana mengukur seberapa adil diri kita sebelum melangkah yang kedua. Masya Allah. Ini mah. <tuh> iya. Menikah itu hukumnya sunnah. Hukum satu itu sunnah. Satu itu sunnah. Dan bisa jadi wajib kalau dia takut terjerumus ke dalam dosa. Allah mengatakan faniho maqabalekum mina nisa imathna itu lil ibahah. Kau boleh dua, dua, matna wathulah sawaruba, dua tiga empat. Fain khif tum Allah ta'ala dilu fawahid. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil satu, intinya seorang itu dianjurkan menikah. Kalau kau bisa berbuat adil, ya monggo dua. Kalau kau bisa berbuat adil, tapi jamaah. Nah kalau bicara poligami ini jalan. Bisa sampai maghrib kita disini. Tapi yang jelas tadi. Kita bicara adil. Antum mampu berbuat adil. Ingat. Jangan mikir kawin dua. Antum gak berbakti sama ibu antum. Ngurusin istri terus. Tiap hari kesini. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Tiap hari anak. Pertama. Kedua. Ketiga. keempat Pertama. Kedua. Ketiga. Bapak. Kalau idul fitri. sama orang tuanya idul fitri. Ah hati hati antum. Jangan lupa berbakti sama orang tua walaupun antum punya istri lebih tetap orang tua antum harus antum berbakti sama dia. Masalah adil itu ya adil dalam nafkah, adil dalam tinggal di tempat dia, itu harus sama. Kalau urusan kita enggak bisa kita berbuat adil. Tapi jamaah perempuan sekarang itu beda dengan perempuan dulu. Makanya antum kalau mau poligami itu perempuannya harus dibetulin dulu. Betulnya, kalau dia itu besi yang bengkok, paling enggak dilurusin sedikit dia tetap bengkok. Setelah itu antun, insyaAllah mudah-mudahan. Karena tidak sedikit orang yang kawin lagi, dia mengatakan sunnah, masyaAllah. Allah, sunnah Rasul. Alhamdulillah, anda bisa sunnah Rasul. Ia berdua tahun cerai yang pertama. Mana inti istri? Satu lagi. Hei, sama aja satu akhirnya. Harus sabar antun juga kalau nikah lagi ya. bagaimana cara berbakti kepada orang tua jika sejak kecil sudah tidak memiliki ibu dan terpisah dari ayah karena dahulu orang tua saya bercerai dan saya diasuh oleh saudara ayah dan dilarang bertemu ibu karena suatu sebab Masya Allah larangan ini tidak boleh dilaksanakan semua perintah untuk berbuat mahasiat kita tidak boleh tangan kalau dilarang berjumpa dengan ibunya karena suatu sebab. Jumpain ibu. Ibuku yang melahirkan aku. 9 bulan aku di perutnya. Cukup itu sebagai kebaikan ibuku. Walaupun ibuku mungkin tidak pernah membesarkan aku. Kalau ada suatu sebab mungkin ibunya melakukan suatu kesalahan. Oke. Okay. Allah itu tawabur rahim. Allah maha menerima taubat. Kalau ibunya masih berbuat dosa. Si anak ini punya kewajiban bagaimana mengajak ibunya meninggalkan dosa itu. Jangan. Maka tetap. Jadi kalau disuruh memutuskan satu rahim, kita nggak boleh taat. Kita tetap berbakti sama ibu kita. Kita katakan kepada saudara babak kita, afuan minta maaf tu ibuku. Bagaimanapun kesalahan dia, kafir aja tetap harus berbakti. Kafir, apalagi dia Muslim. Ya, barakalulahfirin. Ustad, anak ingin punya tambahan anak. Sedangkan anak juga merawat ibu anak Bagaimana doa yang sebaiknya Anak pinta pada Allah Anak ingin ibu Keadaannya seperti dulu sehat Anak juga ingin punya banyak anak Masya Allah Nih Dia berfikir Takut kalau dia punya anak Dia tidak bisa merawat ibu nanya. Ini termasuk kebaktian Tapi berdoalah, Mohon kepada Allah Istikharah Ya Allah pun ingin punya anak, tapi ibu seperti ini Takut, memang kalau seorang Hamil, umpamanya dia Si istri ini hamil, dia gimana mau merawat ibunya, kadang-kadang merawat diri sendiri Susah seperti itu Minta sama Allah, pilihan yang terbaik Insya Allah, Allah kasih jangan keluar Mungkin Allah kasih rizki kepada dia Sehingga dia bisa memiliki pembantu Yang membantu dia kalau merawat Ibundanya, atau apa Allah tinggalkun fayakun. Minta yang terbaik kepada Allah -Jal, Kalau memang takut tidak bisa merawat ibu kalau sedang hamil atau punya anak ini termasuk bolehlah kita istiqarah dalam kondisi seperti itu Assalamualaikum Ustaz Ana saat ini sedang merawat ibu Ana yang lagi sakit struk di rumah suami Ana yang saya tanyakan kalau Ana yang merawat ibu Ana adalah satu kewajiban bagaimana hukum hukumnya dengan suami Ana Suami anti ketika membantu anti Dia tidak wajib merawat ibu anda anti Tapi dia wajib membantu Seorang muslim yang membutuhkan bantuan Apalagi mertuanya Tapi engkau berbakti Alhamdulillah suami mengizinkan Ini satu nikmat kau harus bersyukur Kau hargai suamimu Suami mengizinkan ibunya yang dibawa Masya Allah jemaah. Ada suami-suami yang aduh kata dia udahlah taruh di banti jompo mana panggil perawat anda bayar subhanallah nih suami yang baik kayak gini ya maka engkau tambah kebaktianmu kepada suamimu karena kebaikan suamimu nah kalau merasa jenuh capek ingat sebelum tidur baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali allahuakbar 34 kali Mudah-mudahan Allah kasih kau kekuatan untuk merawat jemaah. Ada seorang seorang ustaz cerita, ada cucu ngerawat neneknya. Cucunya ngerawat neneknya, si cucu ini bingung, kenapa cuma dia yang ngerawat neneknya? Dia punya kakak. Kok bukan kakaknya merawat neneknya? Sampai si cucu ini bosan. sudah mulai gede, dia ngomong, "Umma, Bu, kenapa kok aku sih yang rawat nenek terus? Kagak dong sekali-kali, capek aku, Bu. Macam-macam si cucunya ini ngomong. Sampai suatu saat ibunya mendudukkan cucunya, anaknya. Nah, aku mau cerita Bang Pak. Kenapa kok engkau yang merawat nenek? Suatu hari terjadi kebakaran di rumah kita. Rumah kita tuh dua lantai. Ketika kebakaran terjadi itu semua keluar Bapak gendong kakakmu Dan ibu gendong engkau dan nenek itu Ketika sampai ke bawah Bapak tanya, mana bayinya Engkau maksud itu waktu bayi Ternyata yang digendong sama ibu bantang. Ya orang dalam kondisi panik dia, dia langsung angkat Dia pikir bayinya Ternyata bayinya masih di dalam Di lantai dua Nenek itu lari Narek Dia selamatkan engkau dia loncat dari lantai dua. Dan dia lumpuh selama-lamanya untuk menyelamatkan dia. Setelah itu sang, sang cucu ini. Tidak pernah lagi jenuh merawat neneknya. Karena dia tahu neneknya menyelamatkan dia. Maka takkah kita ingat dengan kebaikan di bunda kita. Insya Allah kejenuhan itu akan hilang dari diri kita. Ustaz bagaimana hukumnya jika ibu selalu mencampuri urusan rumah tangga sehingga saya dan pasangan saya sering bertengkar Ustaz? Dan bagaimana jalan keluarnya? Subhanallah. Ini yang bertanya suami apa istri? Nah, suami apa istri? Istri yang tanya, akhwat thayyib. Iya. Jadi ibunya si istrin yang suka mengikuti Fiqhun nikah Atau fiqhul usrah Fiqh rumah tangga itu banyak tidak dipahami oleh orang tua Ketika dia menikahkan putrinya Dia itu enggak boleh turut campur Kalau ada masalah-masalah di rumah tangganya Yang memang harus ada campur tangan dia Dia minta izin dulu dia minta izin dulu Abu Bakar Siddiq pernah memasuk rumah Nabi AS, Ketika lagi ribut Nabi sama Aisyah Itu minta izin Dikasih izin baru Keributan di rumah tangga itu biasa terjadi Si suami kadangkala -kadang memetelat ya, Si suami ini itu Ibunya itu gimana punya suami Gak benar suamimu Jangan Kalau mau ngomong Ngomong sama istrinya Gak perlu suaminya tahu kau coba kasih tahu suamimu. Macam-macam. Dengan cara yang baik. Dan harus sabar. Doakan ibunya. Kasih pemahaman yang benar kepada ibundanya. Ibu itu kadang kala turut campur. Karena cinta. Tapi. Sehingga dia lupa. Dengan batasan-batasan. Yang seharusnya dia tidak langgar. Seperti itu. Bapak juga. Ngelihat anaknya lagi susah. ya Jangan. Jangan turut campur. Kecuali si menantunya itu minta tolong. Baru ikut campur. Kalau enggak akan terjadi keributan di rumah. Bagaimana Kedudukan mertua Apakah sama Dengan orang tua kandung kita Lah sama Tapi tetap Tadi udah disampaikan Orang mertua kita tuh udah ngasih anaknya Sama kita La yashkurullah man la yashkurunas Tidak bersyukur kepada Allah Orang yang tidak bersyukur kepada manusia Ini Masya Allah Kau dikasih anaknya Udah gede wa ikut engkau menyekolahkan dia kemudian dikasih bantulah tuh istrimu untuk berbakti sama orang tuanya tapi kedudukannya tentunya tidak sama bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan mertua karena mesti banyak ketidakcocokan wajar ketika cocokan dengan mertua itu antum berusaha menyenangkan hati mertua Mertua punya keinginan macam-macam. Kita tidak cocok. Ya berusaha dengan mendoakan dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan. Sebuah obat untuk banyak penyakit. Kita punya permasalahan apa? Ini obatnya salah satunya. Kata Imam Syafi'i. Wa in kathurat uyubuka fil baraya. Wasiruka an yakuna lahu gita'u. Tetap terbi sekhai, fa klu ayib, yugatih kmaqil sekhau. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau memiliki banyak kekurangan di muka bumi ini, ingat kekuranganmu harus kau tutupin supaya orang nggak tahu. Kau tutupinlah kekuranganmu. Terus gimana nutupinnya? Tutupin kekuranganmu dengan suka berderma, suka berbagi. Orang itu kalau punya rezeki dia bagi ini macam. Orang lupa dengan kesalahan kita. Maka bismillah antum berbuat baik sama orang tua. Punya rezeki ingat sama mertua. Alhamdulillah. Ini aku punya ini itu. Insya Allah. Yang awalnya tidak cocok. Lama-lama orang tua ngomong. Insya Allah cocok sama menantu. Kayak gini ini cocok. Ya kalau antum baik sama mertua. Subhanallah. Anak saya sudah bersuami. Namun berzina dengan laki-laki lain. Bagaimana sikap saya sebagai orang tua? Apakah suaminya berhak menceraikannya? Tidak ada hukum rajam di sini. Baik. Bagaimana menghapus dosa zina dia? Para jemaah? Allah Jalla Jalla mengatakan. Wala taqrabu zina bahwa itu adalah fahisyah Kalian jangan mendekati zina. Zina itu perbuatan nauzubillah. Perbuatan yang kecil. Dan jalan yang buruk. Mendekati aja enggak boleh. Makanya dalam Islam itu hubungan lelaki dengan perempuan ada batasan-batasan yang ketat sekali. Enggak boleh kita berduaan dengan perempuan, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya enggak boleh. Bersentuhan Model sekarang ini Salaman Cipiki-cipika InsyaAllah Siapa? Saudara Ana dalam Islam insya Ya InsyaAllah InsyaAllah Nggak boleh Kalau mahrum menti baru boleh Dan itu membuat orang Mulai ketika kita sentuh tangan Ngobrol adep-adepan berdua Panggilan setan semakin dahsyat Berzina Maka tolong dalam urusan zina ini Lorong-lorong yang mengantarkan ke zina Tutup Tuh para istri, para perempuan ingat Kalau kau punya teman banyak di Facebook, di Twitter Di WA yang bukan mahrummu Yang tidak ada urusan Delete semua. Tidak ada urusan sama mereka Tidak ada urusan sama suami anak Sama kerabat-kerabatnya oke okay. Si suami juga seperti itu Suami Kalau punya soheb-soheb cewek di Facebooknya Tidak Anak ini berdakwah kepada dia tahu. Masya Allah Anak minumnya ya Bismillah Jangan, jangan Pokoknya pintu-pintu itu tutup Subhanallah Anda kadangkala kalau sudah ada WA dari harim-harim nih Yang udah mulai panas Anda kasihkan ke istri Anda nah, Itu yang jawab Supaya apa? Supaya dia tahu diri Kadangkala ngomongnya udah mulai gak enak Ketika dia aja, Alhamdulillah Mau gak mau tuh perempuan Kalau ketemu sama perempuan juga Mulai ngomongnya yang lurus-lurus Makanya -lurus. sama antum laki Apalagi antum Masya Allah di Facebook sebagai pendakwah Ustaz. Apa pendakwah? Ya, ya jemaah. Baik, berkaitan dengan ini gimana? Yang uzbilah zina dia harus benar-benar bertobat ini perempuannya. Enggak ada hukum rajam, Naam. Di, di negeri kita enggak ada kalau dia memang dosanya sudah ditutupin hendak bertobat. Suami berhak menceraikan, berhak menceraikan. Berhak. Tapi kalau si wanita sudah bertobat dan suaminya masih mau, tafadhol. Bagian sikap orang tua. Kadang-kadang salah didik orang tua ini. Anak yang jadi seperti ini. Kita di Indonesia jamaah. Kalau ada anak perempuan dibawa sama cowok. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak-anak sudah laku Ustaz. Ada yang bawa itu. Masya Allah. Itu terjadi di masyarakat jamaah. Kau biarkan anakmu berzina. Jangan harap kau masuk surga. Kau akan ditarik sama anak anak Ya Allah, ni bapakku ya Allah. Ni ibuku yang dia pernah mengajarkan kepada aku tentang Allah, tentang surga dan neraka. Aku dibiarkan bergaul bebas, Hati-hati. Ya. Maka orang tuanya pun harus mohon ampun sama Allah, jangan-jangan karena dia salah didik seperti itu. Hadza wallahu a'lamu shab. Terakhir nih. Nah, mana yang didahulukan antara melunasi hutang-hutang orang tua atau menikah? Mengingat anak sudah kebelet nikah. Antum nikah cari yang murah? Antum nikah cari yang maharnya murah? Antum melunasi hutang, antu. antu hutang orang tua antum? Atau antum melunasi hutang orang tua antum, antum nikahnya kredit? Boleh antum ngomong sama mertua, show anak duit belum punya, gimana kalau maharnya kredit lah? Anak kredit 10 tahun, nggak apa. -apa. Nggak apa, apa. Kalau ada mertua yang mau, na, jemaah. Dan kadang-kala walimah ini orang besar besarin. Walimah itu tidak harus di gedung, jemaah. Orang akan mengatakan, oh walimah di gedung, biaya sendoknya sekian, biaya piringnya sekian, nggak kalin kalin tu anak. Maka Bismillah antum cari mertua syuf. Kita walimahnya di rumah. Panggil apa? Sati medura. Iya. Antum walimah di rumah, undang 100 orang. Panggil satih. Tuh. Kasih semua walimahnya anak. Besok seratus orang lagi kita panggil. Bakso. Shh. Boleh. Boleh walimah. Cuma kita sekarang jadi bangga-banggaan walimah itu. Nanti habis berapa? Ya. Tidak banyak sih. Seratus dua puluh juta. Allahu Akbar. Dapat dua bulan cerai. Ya Allah. Seratus dua puluh juta. Maka hati-hati jemaah. Antum nikah cari yang murah. Dan antum lunasin hutang orang-orang. Nama saat mohon dijelaskan poin-poin muamal dengan ibu yang berpindah agama. Wasahib, huma fid dunya ma'rufa. Kesian tu orang tua antum tak pindah agama. Kadangkala gara-gara nikah lagi, gara-gara bergaul sama orang, antum tetap wajib berbakti sama keduanya dengan berdakwah dan doakan orang tua antum dapat hidayah. <tik> Anak mautanya, jika ibu kita tidak setuju dengan salah satu wanita pilihan anaknya, lalu apa yang harus kita lakukan? Bismillah. Antum cari wanita yang lain. Kita Udah kadung jatuh cinta, sah. Itu yang jadi masalah. Antum jatuh cinta dahulu, kemudian ngomong sama orang tua. Orang tua nggak cocok. Maka gimana solusinya? Antum memohon kepada orang tua. Kadang-kala -kadang orang tua nggak cocok itu banyak alasan. Orang tua takut anaknya dibawa metu perempuan nggak berbakti kalau sama dia. Banyak ini takutnya oleh orang tua makang kau harus nikah sama orang tua. Kalau orang tua enggak kena aku enggak kepengin kau dapat umpamanya orang orang luar Jawa. Kenapa aku takut kau nanti dibawa ke sana. Nikah sama orang Kalimantan, ibunya enggak akan setuju. Karena mau enggak mau ada ada celah nih anak dibawa gitu kan. Enggak. aku minta kau nikah sama orang Surabaya juga. Kenapa bu? Aku takut kalau dibawa Siapa yang ngurusin ibu nanti kalau kau dibawa Jadi ada pertimbangan-pertimbangan orang tua Yang antum harus perhatikan Kalau orang tua Tidak mau dengan yang umpamanya Ibu tidak maulah sama yang Tidak pakai kerudung Ya antum harus takut Cari perempuan yang pakai kerudung Kalau ibunya ngomong ibu mau me menantu yang tidak pakai kerudung Gimana itu? Wah berat Tuh. Katakan semua ibu bu? kalau aku dapat isi gak pakai kerudung dia ajak sama Tuhan yang gak taat dia ajak sama memberikan rambut, memberikan mata telinga, yang memberikan body kepada dia dia gak taat, mana mungkin dia mau taat sama suami yang gak ngasih apa-apa ibu katakan kepada ibunya dengan cara yang baik, yang santun dan memohon sama ibunya itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini anak mau kasih hadiah sebutkan empat perkara Berbakti kepada orang tua yang meninggal dunia. Antum boleh dapat hadiah loh. Baik, mendoakan, menyambut seorang rahim. Lupa jemaah. Insya Allah. Baik, anda minta yang empat, yang dua, yang jauh itu enam. Ya antum. Sedekah jari buat orang tua. Banyak istighfar. Yaumussaatir Rahim. Mendoakan, dia ya, mendoakan, ya enggak apa-apalah. Antum taruhan sama dia ya, anak asik. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Siapa nama sahabat yang Nabi mendengar bacaan dia di surga? Uwais. Uwais tabi'in antum, harifah, harifah bin Nu'man. Harifah bin Nu'man jemaah. Baik, Anna sangat berbahagia sekali bisa berkumpul dengan antum sore hari ini. Mudah-mudahan pulang dari sini, antum telpon orang tua antum, antum punya rezeki kirim kepada dia, antum bisa jumpain, jumpain, cium keningnya, cium tangannya, pijit kakinya, dan doakan dia. Robbana firlana wal warhamhum kama Robba kama Sallallahu ala Nabiina Muhammadin wa ala ali washabi Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.